بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحن دعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا wa min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yumiddim Alhamdulillah Ikhwani wa akhwati fi Allah Ada akhwati? Ada Rahimahni wa rahimahumullah InsyaAllah kita mengawali Pelajaran kita Mengambil faidah Dari kitab Tuhid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Kitab Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Secara umum Berbicara tentang Tuhidul Uluhiyah Walaupun disana tentunya Juga mengandung Pembicaraan Sebagian dari Tuhid Rububiyah dan Tuhid Al-Asma' wa Sifat Dan Syed Muhammad binatil Wahab Banyak berbicara tentang Tuhidul Uluhiyah Karena di zaman beliau Yang sangat merba Dari penyimpangan-penyimpangan Di antaranya Sangat kental berkaitan dengan syirik Dalam masalah Uluhiyah Ikhwan Afillah Rahimahni wa rahimahmullah pelajaran kita butuhi satu diantara antara silsilah pelajaran akidah dari banyak perkara akidah yang harus kita benahi dan harus kita luruskan sebagaimana akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang telah diwujudkan Para Sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jami'an dan sebagaimana Insyaallah pernah kita belajar bahawa mengawali kita dalam beragama atau membangun amaliyah kita dalam berislam, maka hendaknya kita mengetahui prioritas. Dari mana kita hendaknya membangun agama kita? Karena tidak setiap kaum Muslimin dia faham dari arah mana dia harus membangun agamanya. Sebanyak mana sebagian orang mereka ketika belajar Islam yang dengan itu berarti dia akan membangun amal-amal Islam. Dia berangkat dari belajar fikih, sehingga bayangan dia bahawa Islam itulah fikih. Dalam makna fikih, ini berbagai macam pendapat para ulama yang berkaitan dengan amalia amalia ibadah. Yang kita fahami Fikih a'imatul madhaib Fikih imam yang empat madhaib Sehingga Ketika dia belajar fikih Yang dia dapatkan Sekian banyak Perbedaan para ulama Yang hampir setiap masalah Selalu ada perbedaannya di kalangan para ulama Dengan menjadi Sekian banyak pendapat Akhirnya dia punya kesimpulan yang salah tentang Islam bahwa Islam adalah agama yang semuanya adalah mengandung ini perbedaan pendapat dari awal sampai akhir tanpa dia bisa membedakan mana perkara yang seorang boleh berbeda pendapat, mana perkara seorang yang tidak boleh berbeda pendapat, mana perkara yang perbedaan pendapat boleh kita tolalir mana perkara beda pendapat Yang tidak boleh kita tolalir Tidak faham Sehingga Ketika dia beragama Di antara hasilnya adalah Dia akan memaklumi Semua perbedaan pendapat Apapun jenis perbedaan pendapat tersebut Karena Islam adalah Agama Yang dibangun di atas Perbedaan pendapat dari awal Munculnya Islam sampai akhir Dia mengalami beragama Sebagian orang Dia belajar Islam Dengan melihat sejarah Dengan dia belajar sejarah Yang kemudian dia dapatkan Bahwa Islam digambarkan Dari awal pertumbuhannya Sampai zaman kita yang ada adalah gambaran peperangan dan peperangan pertikaian dan pertikaian, penumpahan darah dan semisalnya sehingga dalam gambaran dia begitulah gambaran Islam. Yang dari awal sampai seterusnya tidak pernah sepi dari pertumpahan darah di antara para pemeluknya. Ini sebagian contoh sebagian umat atau sebagian konsumen demikian dalam, dalam mengawali mempelajari Islam Adapun para ulama kita menjelaskan sebagaimana berangkat dari sebuah riwayat ibda'u kama badallahu wa rasuluh mulailah dari mana Allah dan Rasulnya memulai Awalilah dalam membangun agama Awalilah dalam berislam Dari mana Allah dan Rasulnya Mengawali dalam membangun agama seseorang Dari mana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya membangun agama seseorang Tentu jawabannya adalah sebagaimana yang telah dipaparkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sejarah yang telah ini dipaparkan para ulama sejarah dakwah yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang kesimpulannya bahasanya hendaklah mengawali dalam beragama dalam berislam dengan dia mempersiapkan dulu akidahnya dengan dia memahami dulu perkara akidahnya. Kenapa demikian ikhwan fillah? Yang pertama bahwa akidah dalam Islam merupakan asas. Merupakan pokok yang di atasnya dibangun semua bangunan Islam. Yang tidak akan berfaedah semua jenis amal yang dilakukan kecuali dia tegakkan di atas aqidah yang sahih, iman yang sahih, keyakinan yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuatkan kepada kita tamsil tentang kepribadian seorang Muslim secara sempurna digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti pohon yang sempurna pohon yang sempurna yang terdiri dari akar yang kuat batang percabangan yang menjulang tinggi kemudian buah-buahan yang senantiasa tumbuh sehingga pohon ini adalah pohon yang ideal Pohon yang banyak memberikan manfaat. Pohon yang sempurna. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasjratin thayyibatin asluha thabitun wa furuha isnaa toti'u kulaha kullahinin bidni rabbiha Apakah anda tidak memperhatikan bagaimana Allah SWT Telah membuat permisalan Tentang kalimat ta'ibah, kalimat iman, kalimat ta'ib Yang merupakan ruh kehidupan seorang muslim Seorang umim Kasacaratin ta'ibah Seperti Pohon yang ta'ibah Pohon yang baik Pohon yang sempurna. Bagaimana pohon yang sempurna itu? Asalwa tabitun akarnya kuat. Singaporn ini memiliki akar yang kokoh. Wafar wuhafis sana. Batang percabangannya menjulang tinggi. Tuti ukulah kulahinin bitni robiha. Pohon yang akarnya kuat Batangnya kokoh, batangnya bagus Rindang Kemudian mengeluarkan buah-buahnya setiap saat Dengan izin Allah Subhanahu Taala. Ini merupakan tamsil Dari syajaratul iman Yang sekaligus merupakan Gambaran kepribadian seorang muslim Kepribadian yang sempurna yang para ulama kita di antaranya menjelaskan bahawa seorang muslim adalah orang yang mereka dalam hatinya tertanam akidah yang kuat. Sebagaimana akar tidak kelihatan, dia ada di bawah tanah, maka akidah seorang muslim tertanam dalam hatinya. Dan dia memiliki batang percabangan yang menjulang Seorang muslim adalah orang yang dia memiliki al-aqnaul shalihat memiliki amal-amal saleh yang terangkat yang diterima oleh Allah Subhanahu taala. Amal-amal saleh yasadu kalimatu thayyib wal amalul shalih yarfa'u. Amal-amal saleh dan kalimat-kalimat yang baik dari seorang muslim dia terangkat, jadi terangkat kepada Allah dan amal-amal yang diterima oleh Allah karena amal ini adalah tumbuh dari akar dari akidah yang sahihah, akidah yang benar. Amalnya seorang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali amal orang yang bertakwa. Innamaya taqabbalu Allah minal muttaqin dou taqulakula kulahin bitni rabbiha yang pun ini mengeluarkan buah-buahan setiap saat sehingga kehidupan seorang muslim seorang mukmin kehidupan yang bisa dirasakan baik dirasakan kebaikannya oleh diri sendiri atau kebaikan yang dirasakan oleh orang lain bagaimana tidak ikhwan rahimani wa rahimakumullah seorang muslim dia akan memetik hasil dari akidah yang dia miliki berkaitan dengan kuatnya keyakinan dia lurusnya iman dia terhadap Allah SWT sehingga hatinya memiliki ini sandaran yang kokoh memiliki tempat kembali yang serba mencukupi yaitu Allah SWT yang akan menjadi, ya ini merupakan modal yang paling besar seorang hamba untuk dia bisa berbahagia dalam kehidupan dia. Ini orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati yang betul sangat kokoh dalam menghadapi kehidupan yang ada. Demikian pula orang lain memetik hasilnya dari aqidah, dari keimanan seorang umat. Karena seorang mukmin dengan imannya akan memunculkan al-akhlakul germa. Sehingga mana Rasulullah Sallam mengatakan, semakin sempurna iman seorang semakin baik akhlaknya, semakin iman seorang semakin sempurna iman seorang semakin baik lesannya, semakin baik amalnya, semakin baik yani perbuatan dia. Akmalul mukminina imanan akhsanuhum khuluqan ah. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya sehingga ini merupakan gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa yang juga Nabi menjelaskan inna minasyajar lama barakatuhu ka muslim sesungguhnya ada sebuah pohon yang nilai keberkannya itu sebagaimana keberkahan seorang muslim Seorang muslim hidupnya lah hidup yang barakah Hidup yang serba mengandung kebaikan Dirasakan oleh dirinya dan orang lain keberkahan hidupnya tersebut Alhamdulillah Ketika Allah menggambarkan demikian tentang kepribadian seorang mu'min Di mana posisi akidah ta'id Ada pada akarnya ada pada akarnya sebagaimana seorang mukmin dia membangun semua amal-amal yang dilakukan dari akar akidahnya dari akidah dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan buniyal islamu al khamsin Islam itu dibangun di atas lima dasar yang lima dasar tersebut merupakan pokok-pokok daripada pilar seorang mukmin, seorang Muslim. Sehingga Nabi ibaratkan seorang Muslim bagaikan bangunan sebuah rumah, yang tentu bangunan ada pondasinya, ada pilar-pilarnya, ada atap pelindungnya. Demikian pula agama yang Allah berikan kepada kita. Ada yang menempati bagian posisi fondasi dan itulah akidah tauhid. Ada yang menempati posisi pilar-pilar yang menegakkan agama seorang. Itulah di antaranya amal-amal ubudiyah yang sangat pokok di antaranya salat. Ada di antaranya menjadi pelindung-pelindung Islam. Itulah di antaranya jihad dan ada ornamen pelengkap-pelengkap daripada bangunan Itulah di antara hiasan-hiasan yang ada dalam amaliah yang diajarkan oleh Islam. Takhandillah. Ini yang pertama. Kenapa kita mesti belajar akidah? Belajar tarhib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima bentuk amalan apapun yang kita lakukan kecuali amal yang tumbuh dari akidah yang sahihah amal yang muncul dari iman yang lurus, boleh jadi seorang beramal dengan amal yang sama surah amalnya bentuk amalnya itu sama akan tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah Contoh yang sangat praktis yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yakni amal membangun masjid. Amalnya sama membangun masjid. Akan tapi yang satu membangun masjid dengan asas iman, dengan asas akidah yang sahihah. Yang satu membangun masjid dengan akidah yang fasidah. Dengan akidah yang rusak, sebagaimana Allah jelaskan tentang amaliyah orang mukmin yang bertakwa dengan amaliyah orang munafik yang hatinya menyimpan kekafiran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wataala, "Afwaman as-sasa bunyianahu ala shafa' aman as-sasa ala taqwa Khirun, aman asas punyanau ala saka jurufin harin van hara finarijahna. Apakah orang yang membangun bangunan di atas asas taqwa? Dia menegakkan atau dia membangun bangunan ini di atas asas taqwa, yaitu asas akidah yang lurus, di atas keimanan yang benar. Berangkat dari keimanan dia Pada Allah Subhanahu SWT Seorang yang bertakwa adalah orang yang mereka memiliki Iman yang sahih Dan kemudian dia Darinya terwujud amal-amal yang saleh. Apakah orang yang mereka membangun bangunan Di atas asas takwa Ini adalah para sahabat Nabi dan para sahabat Yang membangun masjid Kubah Masjid yang didirikan di atas asas iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wataala, itukah yang lebih baik kata Allah. Aman asasal bunyanahu alasafa juruvin harin farharabi finari jannah. Ataukah yang lebih baik itu adalah orang yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang? Kemudian bangunan itu runtuh bersamanya ke lembah jahannam. Inilah amal perbuatannya orang munafik yang membangun masjid yang dikenal dengan masjid birah. Sama membangun masjid. Akan tapi yang satu masjid yang dibangun di atas asas takwa minallah, di atas takwa kepada Allah swt. Sehingga dia mencari keribaan Allah Subhanahu SWT Yang satu membangun amaliyah mesjid Di atas asas kekufuran Yang begitu dia meninggal di atas kekafiran Dia langsung ke lembah jahannah Amaliyah dia runtuh tidak berfaedah Bersama dengan pemiliknya runtuh ke lembah jahannah Apa yang membedakan kedua kelompok ini ikhwan? Akidah yang ada di hati mereka Yang mendasari amal perbuatan yang mereka lakukan Oleh karenatullah ikhwanifillah rahimani wa rahimahumullah Seluruh para nabiullah alaih salatu wassalam Tanpa kecuali Ketika mereka datang dalam rangka untuk melakukan islah, perbaikan terhadap manusia. Kedatangan para nabi dan rasul untuk membangun manusia. Membangun manusia seutuhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menempati nilai kemanusiaan yang sempurna. tentu kita sepakat bahwa para nabi adalah manusia terbaik yang menjadi teladan dalam membangun manusia seorang mu'min, seorang muslim dia sepakat bahwa para nabi adalah orang yang terbaik dalam merancang membangun manusia Karena Nabi adalah manusia pilihan Allah Yang dipilih oleh Allah untuk membangun manusia Memperbaiki manusia Dan kita juga mengetahui bahawa Masalah yang dihadapi setiap Nabi berbeda dengan Nabi yang lain Ada di antara Nabi yang mereka berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah akhlak Masalah kerusakan-kerusakan yang lain yang berbeda-beda Jangan anda tanyakan apakah mereka menghadapi masalah politik. Jelas, setiap nabi datang mereka berhadapan dengan sistem kekuasaan yang didominasi dengan semua jenis jahiliyah. Politik yang berjalan adalah politik jahiliyah. Jelas, karena jangan sampai ada orang yang mereka nanti mengatakan kan berbeda antara zaman nabi dengan zaman kita. Zaman ke zaman kita ini masalahnya kompleks. Masalah politiknya sangat rumit, kompleks. Enggak. Sama. Bahkan yang dihadapi para nabi tentunya terkadang jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita hadapi. Akan tapi Anda lihat tidak ada seorang nabi pun yang mereka datang ke tengah-tengah manusia kecuali mereka membawa satu pembenahan dari akar yang sama membenahi manusia membangun manusia dengan setar yang sama mereka mengawali pembinaan manusia dengan setar dari memulai mengawali dari pembinaan akidah Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwah para nabiullah alaihi salat wasalam yang secara umum Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah waminhum man haqqas alaihi dhalalah sungguh pada setiap umat kami utus Seorang Rasul, Allah Swa Wan Watahala dengan rahmatnya mengutus pada setiap umat Rasul dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan bimbingan. Lifu li umatin Rasul, wa fiqul li kaumin had. Setiap umat ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah Swa Wan Watahala. Dan pada setiap kaum hadun Allah mendatangkan pembimbing yang akan membimbing mereka jalan hidup mereka sehingga keberadaan rasul di tengah-tengah manusia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah SAW ya Muhammad SAW ya Rasulullah kecuali sebagai rahmatan lil alamin lihat bagaimana para nabi mereka memperbaiki manusia mereka memperbaiki manusia dari akar masalah dari akar masalah seperti mana petani yang jeli petani yang faham dia akan selalu memperhatikan akar tanaman tersebut ketika melihat ada fenomena tanaman yang dilihat itu ada kerusakan daun-daunnya ada kerusakan daun-daunnya ada daun yang kering, ada daun yang rusak ada cabang-cabang yang rusak Ini pohon kok rusak seperti ini Petani yang faham Dia akan punya kesimpulan Pasti akarnya ada yang busuk Pasti Semua petani faham yang demikian Di mana ada akar yang busuk Akan menimbulkan cabang Tumbuhan, pertumbuhan Yang tidak baik, yang rusak, yang menguning Yang membusuk Maka diangkat, tanaman itu diangkat, dilihat ada bagian akar yang busuk. Maka dia buang, dia semprot, dia kemudian sehatkan akarnya, nanti akan tumbuh di atasnya itu tumbuhan yang bagus. Demikian pula seorang perancang bangunan Ketika dia akan merancang, ketika dia merancang bangunan, bangunan ini akan dibangun berapa tingkat? Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh. Setiap mereka merancang bangunan akan dibangun berapa tingkat? Maka mereka selalu perhatikan bagaimana mereka harus mempersiapkan fondasi. Semakin dia nanti membangun bangunan yang megah tingkatnya semakin banyak, maka dia akan bersiapkan pondasnya semakin kuat. Ini sudah menjadi sunnah dalam kehidupan, ketika orang mau membangun sebuah bangunan. Maka semua para nabiullah Allah salatu wasalam, demikian juga. Ibaratnya mereka para arsitek kehidupan, yang ingin membangun manusia yang indah, yang bagus, yang sempurna, maka dia sangat faham apa yang harus dia benahi dahulu dari manusianya itu. Maka dia yang pertama kali mereka dakwahkan sama stand sama start dakwah mereka itu mendakwahkan Tauhid mendakwahkan aqidah. Baik yang dilihat itu kerusakan akhlak Kerusakan ekonomi Kerusakan politik Dan berbagai macam jenis kerusakan Yang dilihat dalam fenomena kehidupan Tapi mereka memiliki Berangkat dari ini Berangkat Dari perkara yang sama Dalam dakwah Ini mereka mendakwai, mendakwakan Pertama kali Ini dakwah to'id Mendakwakan akidah yang harus tertanam dulu dalam hati mereka Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanifuutauh. Ini seruan seluruh para nabi dan rasul. Semuanya tanpa kecuali. Kalau ayat ini ayat yang umum, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayat yang merupakan rincian. Tentang dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Dari Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Su'ib, Nabi-Nabi yang berikutnya. Sampai Nabi kita yang terakhir, Muhammad s.a.w. Semua memiliki ungkapan kalimat yang sama yang Allah katakan diantaranya. Ya qawmi ibutullaha ma'lakum min ilahin khairuh. Wa ya qawmku sembala Allah yang tidak ada sembahan yang sesungguhnya yang sebenarnya kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakun qasam Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya bagi kalian selain Allah. Kalimat yang sama dengan yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhannas. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Oi manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah kalau akan beruntung. Kalimat yang sama. Makna yang sama. Bagaimana semua para nabi Allah alaihi salatu wasallam mereka mengarahkan mereka untuk memiliki tauhid, memiliki tauhid yang lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwan Karena ini akar ia akan memperbaiki segalanya. Dan ini merupakan sebab kerusakan dalam bagian ini merupakan sebab terjadinya segala bentuk kerusakan yang ada. Sehingga Allah SWT katakan, ketika Manusia mereka melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan. Di mana sebabnya? Wanakadarul Laha, hakakadri. Walardu jamian kabdahu yom alkiyana wassamawatumatwiyatunbiyani ini. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. pengagungan manusia itu berangkat dari pengagungan dalam hatinya kemudian muncul pengagungan bahir ketika dalam hati manusia tidak ada pengagungan terhadap Allah SWT ketika dalam hati manusia tidak ada pengagungan kepada Allah SWT maka manusia akan melakukan berbagai macam perbuatan yang menunjukkan perbuatan tersebut tidak adanya pengagungan kepada Allah sehingga muncul fenomena kekafiran, muncul fenomena kesyirikan, muncul fenomena kemaksiatan, muncul fenomena kebid'ahan, dan semisalnya. Ini terjadi karena tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu SWT. Seandainya mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan pengagungan yang benar, yang sebenarnya, maka mereka tentu tidak akan kafir, tidak akan mengingkari Allah. Bagaimana mereka mengingkari Allah? Sedangkan tanda bukti yang berkaitan dengan benarnya Allah SWT itu terpampang di segala tanda. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan kitab risalah, maka alam semesta merupakan saksi tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Apalagi kemudian Allah turunkan risalah yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga akan, akan lebih lagi manusia mengenal Allah dan seandainya mereka mengagungkan Allah, tentu dia tidak akan mengingkari Allah demikian pula mereka tidak akan menyekutukan Allah bagaimana mereka akan menyekutukan Allah sedangkan mereka tahu Allah tidak ada sebanding dengan tidak ada sesuatu pun yang sebanding setara yang sama dengan Allah SWT demikian pula mereka tidak akan melakukan beda bagaimana melakukan beda sedangkan dia tahu Allah telah menurunkan risalah yang sempurna demikian pula mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mereka akan maksiat? Sedangkan Allah melihat dia di manapun dia berada. Maka segala fenomena penyimpangan penyimpangan yang ada pada manusia muncul dari tidak mengagungkan Allah Swt. Maka dakwah ta'hid. Dakwah yang mengenalkan siapa itu Allah dan menanamkan tentang yaitu nilai-nilai atau mengenalkan tentang Allah sehingga menjadi sebuah keyakinan dalam hati manusia ini yang merupakan, ini merupakan akar perbaikan yang akan memperbaiki sisi kehidupan manusia dalam segala perkara. Alhamdulillah. Seandainya kita telah tahu bahawa Pusat gerakan manusia itu adalah Perintahnya ada di hati manusia Apabila kita telah mengetahui pusat perintah Yang memerintahkan mata anda harus begini Telinga anda harus begini Tangan anda harus begini Kaki anda harus begini Itu pusatnya ada di hati manusia Pusat pemerintahannya itu Maka seandainya Orang ingin perbaiki Segala gerak-gerik manusia Gerak-gerik matanya Gerak-gerik telinganya Gerak-gerik tangan kakinya Gerak-gerik anggota badan dia Maka perbaiki hatinya dan perbaikan hati itu tidak ada cara lain Kecuali dengan menanamkan akidah dan keyakinan Yang sahihah dalam hati seorang Dan itu yang akan merubah Yang akan merubah Kenapa seorang sama-sama sehat Akan tapi yang satu sangat ringan melangkahkan kaki ke masjid yang satu sangat berat untuk melangkahkan kaki ke masjid Sama-sama sehat punya waktu Luang Yang satu ringan melangkahkan kaki ke tempat-tempat telabul ilmi Yang satunya sangat berat dan tidak ada minat Sama-sama dia diberikan kemampuan untuk membaca Arab Sehingga bisa membaca Al-Quran. Akan tapi yang satu, masya Allah, memiliki semangat yang besar untuk membaca Al-Quran. Yang satu sama sekali tidak pada kemauan membaca Al-Quran. Apa yang membedakan ehwan villa? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati manusia. Sehingga Memperbaiki diri kita Dengan mengawali belajar akidah Dan menanamkan akidah Dalam hati kita Itu merupakan yaitu, Gerakan yang paling tepat Untuk merubah diri kita Karena pusat gerakan itu adalah ada pada Atau pusat perintah itu ada pada hati Manusia Yang ke Empat. Iya. yang ketiga yang ketiga ketika seseorang dia telah berhias dengan akidah yang sahih dengan iman yang sahih maka dia akan menimbulkan buah-buah yang indah dan manis dan gambaran-gambaran yang hebat di, di berbagai lapangan kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di antaranya: "Walakin Allah habbaba ilai kumul iman, waziyana fi qulubikum." Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyedihkan hati manusia berhias dengan iman Apa yang akan terjadi ikhwan? Yang pertama Orang tersebut akan memiliki kecintaan terhadap semua amalia-amalia iman Wa habbaba ilaikumul iman dan segala yang merupakan tuntutan iman itu merupakan satu yang indah bagi dia fi qulubikum. yang pertama ini ya kawan orang-orang yang mereka hatinya telah diwarnai dengan akidah yang sahiha berhias dengan iman yang lurus, yang benar orang ini akan merasakan halawatul iman dia akan merasakan Rasa manisnya iman Ta'mal Ta iman Dia akan merasakan rasa manisnya iman Keindahan Keindahan Dalam mewujudkan berbagai macam Amaliyah-amaliyah Yang merupakan tuntutan keimanan Sebagaimana para sahabat Nabi Ritunullah Contoh yang paling nyata bagaimana hati mereka betul-betul merasa indahnya dan merasakan manisnya ketika mereka bisa mewujudkan amal-amal iman satu contoh diantaranya dalam masalah solat bagaimana nabi kita yang mulia s.a.w. mengatakan wajulat Kur'ān Wahju'ilah Kur'atu Aini Fisalla dijadikan salat dalam hatiku merupakan kesejukan. Bagaimana Rasulullah Sallam merasakan sejuknya dengan amal salat. Sebagaimana pula ketika Nabi mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal arih Nabi Sallah, Bilal istiratkan kita dengan salat. bagi Rasulullah dan bagi para sahabat salat merupakan tempat istirahat dari kepenatan berbagai macam kehidupan yang dirasakannya perkara menyejukkan hati kapan itu terjadi? terjadi karena sempurnanya iman yang ada di dalam diri seseorang sehingga kita telah dengar riwayat-riwayat Bagaimana Rasulullah SAW salat sampai menghabiskan waktu yang sangat lama. Berdiri yang sangat panjang. Sampai kaki beliau, bengkak-bengkak. Ini semuanya beliau lakukan dengan segala kelezatan yang dirasakan. Karena iman itu apabila telah menjadi hiasan dan mati seorang. Maka iman akan, akan mewariskan halawatul iman akan memberikan ta'mal ta iman, memberikan rasa manis seiman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau diantaranya menceritakan ketika beliau berbicara tentang amal salat, man sarrahu ayyal qallahha ghadan musliman Badan siapa yang dia ingin bertemu Allah besok dalam keadaan sebagai seorang muslim Artinya ketika dia mati sebagai seorang muslim Dan bertemu Allah dalam keadaan seorang muslim yang dicintai Allah SWT Falyu hafid Hadis salawat Hina yunada biha jagala, Mendatangi sholat-sholat wajib ketika diserukan untuk berangkat ke masjid Jagalah salah-salah tersebut Ketika anda Diseru untuk Datang ke masjid menunaikan salat. Karena Yang demikian adalah Sunnah yang Allah sunnahkan Kepada nabinya Dan kemudian belum menceritakan Di antaranya, sungguh Ada Seseorang yang dia datang ke masjid Dengan cara dipapah oleh dua orang Hingga didudukkan di sof Pertanyaannya Ikhwan Fillah Orang ini memiliki udur Untuk dia tidak berangkat ke masjid Apa yang menjadikan dia memiliki semangat yang besar Sampai atau harus dengan cara dipapah oleh dua orang. Sehingga didudukkan di soft. Kenapa dia seperti itu? Atau kenapa dia sampai demikian? Rupa dalam mewujudkan amal. Mendatangi masjid untuk salat jamaah. Karena akidah yang tertanam di hati dia. Berkaitan dengan segala keutamaan. Berkaitan dengan salat jamaah yang mendorong dia berbuat demikian adalah apa yang tertanam dalam hati dia Ubay bin Ka'ab dia menceritakan adalah salah seorang sahabat ansur kalau bicara soal rumah dia itu rumahnya paling jauh dari masjid Nabawi dia di ujung kota Madinah paling jauh dan suasana Madinah secara umum suasana Saudi. Kalau pas dingin sangat dingin sekali. Kalau pas panas sangat panas sekali. Tapi orang ini kata Wibin Kaat. Walaupun rumahnya paling jauh di ujung Madinah. Tapi tidak pernah dia ketinggalan dari sholat bersama Rasulullah SAW sampai ditawarkan kepada dia. Seandainya saja dia mau membeli keledai atau kendaraan yang bisa menolong dia di waktu malam mengangkut dia di waktu siang mengidarkan dari teriknya panas. Apa katanya? Mayasurruni anna mangzili fi jambil masjid. Tidak mengembirakan saya seandainya Rumah saya ada di samping masjid. Apa yang beliau inginkan, Uridu ayat Aku sangat ingin. Seandainya Allah Swt mencatat semua langkah-langkah kakiku semenjak aku berangkat dari rumah sampai kepulanganku ke, ke keluargaku. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar tentang keinginan orang tersebut Yang semuanya berangkat dari akidah dia, iman dia Sehingga dia rasakan kelezatan dalam mendatangi seolah-olah jamaah walaupun dia di ujung Madinah Apa kata Nabi Jama'allahu lakum Allah telah mengumpulkan semua yang anda inginkan Ikhwan fillah Untuk melihat apa yang mendorong mereka merasakan indahnya, manisnya lezatnya, amal yang terasa berat oleh orang yang mereka tidak memiliki iman apa yang tertanam dalam hati mereka oleh karena itulah merubah seseorang untuk dia berubah fisik itu gampang asal anda bisa merubah hati dia sekejap akan berubah Apakah yang mendirikan Umar ibn al-Khattab, رَوْطِلَانُهُ, yang dia berangkat dari rumahnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di tengah jalan seketika dia berubah dan menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Yang berubah adalah apa yang ada dalam hati dia. Ehwan filah. Demikian pula Bagaimana kecanduannya para sahabat dulu dengan homer Kecanduan yang sulit diobati dengan apapun pengobatannya Ternyata Pendidikan iman yang diajarkan Nabi Pendidikan akidah yang diajarkan Nabi Itulah yang satu-satunya yang bisa merubah mereka Dengan sukarilah Sehingga masyarakat yang awalnya Kecanduan dengan homer Dengan segala bentuk kecanduan mereka Ketika turun ayat Allah Subhanahu SWT Ayat yang turun setelah melalui Pembinaan keimanan Di awal-awal turunnya ayat Sehingga iman telah tertanam Di hati mereka Akidah telah tertanam di hati mereka Bayangan tentang jannah, tentang annah, kecintaan terhadap Allah Telah terbayang dan tertanam di hati mereka Maka ketika Allah SWT telah menurunkan ayat Ya ayuhalladzina amanu Innama alhamru walmaisiru walansabu walazlamu Rijasun min amalu syaitan Fastanibuhu la'allakum tuflihun Inna ma syaitan, inna ma syaitanu, inna inna ma yuridu syaitanu fil hamri wal -maisir. Apa kata Allah swt. Wajib kamu milih. Allah memanggil atas nama iman yang telah tertanam di hati mereka. Allah memanggil dengan sifat iman yang ada di hati mereka. Karena sebelumnya mereka telah dididik oleh Rasulullah Sallam Dengan pendidikan Keimanan Yang tertanam yang Rasulullah tanamkan di hati-hati mereka Sehingga bagaimana mereka memiliki pengaguan kepada Allah Memiliki Yang gambaran tentang jannah Tentang an -nar. Allah katakan sesungguhnya Khomer Judi Menyembah berhala Mengundi nasib Rijosun bin Amalul Syaitan merupakan barang-barang najis amalan syaitan. Fasta nih jauhilah amalan itu. La tuflihun mudah-mudahan dengan begitu anda akan beruntung. Inna majridu Syaitano ayukii abainakum al adawat al baqta fil hamri wal maizir. Kenapa? Karena semuanya syaitan hanya menghendaki. Terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan Homer dan Judi dan dan syaitan akan menghalangi kalian dari beringat Allah dan agar kalian meninggalkan salat. Lalu Allah Swt menegaskan di akhir ayat apa? Fahl antumunt tahun, fahl antumunt tahun. Tidakkah kalian berhenti meninggalkan itu semuanya? Maka ketika turun ayat ini Lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW Rasulullah tidak perlu Untuk menghentikan kebiasaan mereka minum homer dengan mengadakan rapat besar kalau sekarang rapat DPR, MPR kemudian memutuskan untuk dia memperdebatkannya pun membayar atau mengeluarkan, menganggarkan sekian miliar kemudian mengawal dengan berpelotan-pelotan pasukan tidak Nabi cukup mengutus dengan satu orang, mengumumkan kepada masyarakat ala innal hamra qad hurimat ala Inal hamra qad hurimat Katailah sungguhnya khamar telah diharamkan Allah Subhanahu SWT Maka tidaklah setiap telinga Hati orang yang mereka memiliki iman mendengar, mendengar pengumuman utusan Rasulullah SAW Kecuali mereka semuanya menyambut dengan sambutan Intahayna Ya Rab Intahayna Ya Rab Aku tinggalkan, aku berhenti Ya Rab Dari kebiasaan khamar yang dia minum dan mereka tuangkan mereka Ini buang Mereka tuangkan segala simpanan homor mereka Seakan Sehingga digambarkan Seakan-akan gang-gang Madinah Banyak dengan homor Amal yang demikian tumbuh Atau munculnya fenomena yang demikian Terjadi Karena hati mereka telah tertanam Akidah Yang sahihah Iman dalam hati mereka Sehingga untuk berubah dari keadaan yang satu dan keadaan yang lainnya demikian sangat jampang. Akuanilillah rahimani warahmatullah. Demikian juga. Seandainya kehidupan kita adalah kehidupan yang merupakan medan ujian dan demikian kehidupan kita. Kehidupan kita merupakan kehidupan medan ujian. Allah Swt telah katakan: Walabulukum besari walkhairi fitnah, akan aku uji kalian. Benar-benar aku uji kalian dengan hal-hal yang anda pandang jelek, dengan hal-hal yang anda pandang baik. Itu semuanya merupakan fitnah ujian buat anda. Kaya ujian, bagaimana miskin juga ujian. Sakit ujian, sehat juga sungguhnya ujian. Yang dipandang menyenangkan, dipandang tidak menyenangkan oleh manusia, sedang semua rangkaian kehidupan ini semuanya merupakan ujian. Seorang mukmin, ekwani villa, dengan imannya dan dengan akidahnya dia akan menghadapi segala ujian tersebut dengan jiwa yang sangat mengagumkan. Dia akan berada di antara asabru wasabru, di antara asabru wa wasabru segalanya Nabi mengatakan ajaban di amrul mukmin sangat menggerangkan seorang mukmin inna amrahu kullaw khairun seluruh perkaranya baik bagi dia walaysa daka ila dan tidak akan pernah ada seperti ini kecuali hanya pada orang mukmin in asabatuhu sarra'u shaqara fa lah. wa in asabatuhu dharra'u sabara fa kana khairun lah. pada dia kebaikan kesenangan yang melapangkan dada dia maka dia pun bersyukur dengan seluruh nikmat Allah tersebut itu baik baginya kalau dia mendapatkan musibah yang menyedihkan tidak menyenangkan, menyempitkan maka dia pun bersabar itu pun baik bagi dia karena dalam syukur dan sabar semuanya pahala yang akan didapatkan dari Allah SWT dan keduanya mewariskan kelapangan dada karena yang dia dia tahu ini semuanya datang dari Allah Taala. Ma asaba min musibatin illa bi-innillah wa may yu'min billah yahdi qalba musibah menimpa seorang kecuali semuanya datang dari Allah barang siapa ngartinya iman kepada Allah Allah akan tunjukkan hati tersebut maka bagaimana sejarah telah menunjukkan kepada kita tentang kepribadian seorang mukmin yang memiliki akidah dan iman Kita semuanya telah tahu sejarah bagaimana Allah SWT telah menimpakan ujian dan cobaan kepada para sahabat khususnya di awal-awal dakwah di Mekah bagaimana kisahnya Bilal bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir sekeluarga bagaimana kisahnya Khobab, Ibni Al-Ord yang semuanya penuh dengan penderitaan dan ujian akan tapi betapa sangat tangguhnya mereka dengan ujian-ujian tersebut. Cukup bayar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan untuk keluarga Yasir, keluarga Amr bin Yasir, sabran ya ala Yasir, inna ma'ida jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya jannah ada tempat kembali kalian. Kalimat yang menjadikan mereka kemudian bagikan sekokoh gunung di dalam menerima ujian. Bagaimana Bilal yang telah beriman kepada Allah telah mengucapkan kalimat tehi, dia harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa dari siksaan tuannya Umayyah bin Khalaf. Demikian pula bagaimana Habab ibn Arqaf dia mendapatkan penyeksaan sampai kulitnya melepuh-melepuh di dekanan-dekanan dengan besi panas dan semisanya dan lihat bagaimana para sahabat ketika menghadapi perang azad perang yang merupakan para musuh mereka bergabung, bersekutu sehingga mereka menjadi satu untuk menghancurkan kaum minin pasukannya datang dari atas, dari bawah pasukan yang siap menghancurkan kaum mu'minin akan tapi lihatlah bagaimana kaum mu'minin yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan mereka dari sisi jumlah dan, per, dan perlengkapan perperangan tidak, tidak sebagaimana para musuh yang akan menghancurkan kaum mu'minin maka lihat bagaimana pemilik akidah yang lurus pemilik tohid yang benar Bagaimana ahli tauhid mereka berkomentar? Apa katanya? Hadza ma wa'adana Allah wa, wa Inilah apa yang dijanjikan Allah dan rasul dan rasulnya. Wa sadqa Allah dan benarlah Allah dan rasulnya. Ini mu'minin ini muwahhidin, ini ahlul iman, ini ahli tauhid. Akan tapi lihatlah bagaimana komentarnya orang tidak memiliki iman. Orang, -orang munafik apa katanya ketika melihat fenomena musuh yang demikian? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali perkara tipuan semata. Lihat, qutufillah ini semuanya di antaranya adalah buah daripada akidah dan iman dan tauhid yang tertanam dalam diri mereka dan lebih-lebih ikhwan fillah -lebih, Pentingnya diantara pentingnya kita belajar akidah tohid di zaman kita, karena banyaknya subha yang berkaitan masalah tohid, khususnya tohid uluhiyah dan mikan pula tersebarnya kebodohan yang merata di tengah-tengah kaum muslimin sehingga banyaknya kaum muslimin yang mereka melakukan amal-amal yang bertentangan dengan kalimat tohid la ilaha illallah akan tapi mereka tidak faham tidak tahu. Kalau itu merupakan amal yang bertentangan Makanya semuanya diantara pemicu dan pemacu Yang menjadikan kita tentunya terdorong Untuk mempelajari akidah Mempelajari tujhid Dan satu diantara wasilah Kita belajar tujhid InsyaAllah Yang banyak faedahnya Yang para ulama banyak memujinya Dan banyak memberikan keterangan Syarahnya adalah kitab tujhid Yang diterus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Ini yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah kita pada hari ini InsyaAllah pada Pertemuan-pertemuan uh, yang akan datang Kita mulai masuk pada bab-bab Dari kita butuhi Mudah-mudahan manfaatnya uh, Demikian uh, yang saya sampaikan Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh